Egész nap követte mozgásukat az erdőben, oda-vissza, figyelte puskáik eltérő hangját. Az egyik tompább és mélyebb, a másik élesebb és magasabb. Árt végigjárta egész észak déli hosszát, könnyű húszas puskájával lövöldözve, aztán nyugatra ment vagy két mérföld távolságra és 35-ös Remingtonját használta. Délben ismét észak felé indult, és délutánra szinte pontos, egyenlőszáru háromszöget írt le, mert kelet felől jött vissza a tó északi végéhez, majd tovább ment kiindulási pontjához. Legtöbbet a mocsaras részeken lövöldözött. Olykor madárrajuk repültek föl, rikoltozásuk még a távolból is hallatszott. Tudta, hogy Ken, Greggel meg a lányjal átkelt a tavon. Ő maga előbb észak-keletnek tartott, aztán keletnek. Végül délnyugati irányban tért vissza, hogy találkozzék Greggel. Egyszer látta is Kent, mikor fölkapaszkodott egy gerincre. Egy hangyaszerű pontocskát követett egy másik. Ebből megtudta azt is, hogy Kent magával vitte a lányt. Ismerve Kent, Greget és ártott jól tudta. árt valószínűleg nem tart igényt a lányra. Kent meg Greg bizonyára sorsot húztak, hogy melyikük kapja meg. Greg útvonala egészen más volt, mint a többieké. Ötletszerű. Keresztül kasul járta az erdőt, amelyre éppen kedve tartotta, s néha egy-egy megriasztott menekülő vadnyomába nyomába erett. Greg ilyen volt, viszont gyorsan mozgott. Egyszer innen egyszer onnan dördültek a lövései. Greg brutálisan erős fickó volt, s gondosan ügyelt a kondíciójára. A fűrészmalon fölötti sziklán lévő rejtek helyéről látta Regget, Kent és a lányt visszatérni napnyugtakor. közelről szemügyre vette őket húszoros nagyítású távcsövével, meg Holland and Holland márkájú két csövű puskája leopold távcsövével. Nézte őket, azok pedig nem látták, és nem tudtak róla, ahogy nem látta őt a fogoly férfi sem, akit a konyha ablakon át meg, amint éppen felmászott a padlásra, majd visszamászott, hogy elfűrészelje a láncát. Reménytelen esetnek látszott. Nyuszi volt, akiből hiányzott a ravasság, meg a bátorság, hogy mentse magát. A lányról már nem is beszélve. Miután kísérlete kudarcot vallott, most nyilván magába roskadt. A lány persze más eset. Eleinte, mint egy kezes bárány, most pedig már inkább nőstény oroszván. Nem is olyan ritka jelenség ez. A bal szerencse bátorságot, ravasságot, makacságot és komor elszántságot váltott ki a lányból. Elment velük vadászni, bírta a tempót egész nap, és mikor visszatértek a gumicsónakhoz, még arra is futott a lelki erejéből, hogy ne vessen. Neki van némi esélye, a férfinak semmi. Vajon tudja, hogy milyen szerepet szántak neki? Valószínűleg. Elég óvatosnak és gyanakvónak látszik, és feltehetően intelligens is. Ma éjjel éppen most velük hál. Részt vesz beteges torz, szinte homoszexuális szertartásukban. Előbb egy rövid pillanatig nadrágos lábakat látott a nagyszobában, a sötét konyhaablak és az ajtó keretében. Valahol az ebédlőasztal mellett a földön feküdtek. Aztán rájuk fonódtak a lány lábai, majd egy másik férfi lábai. Bizonyára Greg volt az. Végül Art lábai jelentek meg, aki álva figyelte, hogyan boldogulnak egymással a többiek. Aztán megpillantotta a három egymásba gabajodott testet is. Csiklandozták egymást akár a gyerekek, és eszelősen vihogtak. Mikor megpróbáltak felállni, a lány elesett. Nyilván nagyon részeg volt. Összekucorodott helyzetében alig tudta leküzdeni hány ingerét. Mélyet lélegzett, feljebb támaszkodott a könyökén, közben kisé megmozdította a lábát, lazítani akart merev csípőjén anélkül, hogy mozdítaná a karjait, mert kétfelől azok támasztották lefelei irányzott Age and Age puskáját. A harmadik alátámasztási pont a lecsapható csőtámasztó volt, melyet beásott a vékony agyakba a fedezéket képző sziklák között. A szírt lektetéén feküdt. A nagyszobában most hirtelen kialudt a fény, most már csak a pislákoló tűzhunyorgását látta. Türelmesen várt, bár nem fenyegette veszély, a hosszú éveken át megtanult fegyelem készítette erre. Az esély arra, hogy gyanakodnak a jelenlétére, millió volt az egyenlem. De egy millió az egyhez esélyű golyó éppen olyan könnyen ölhetett, mint öt az egyhez, vagy akár egy az egyhez esélyű. Teltek a percek. A talaj egyre hidegebbé, ellenségesebbé vált. Széltámadt. A tűhegyni jéghideg csillagok gúnyosan néztek le rá. A kunyhóban már nem mozdult senki. Sem a bejárati ajtótól, sem valamelyik hátsó ablaktól nem kelt útra árulkodó árnyék. Lassan félre gurult. Felült, dörzsölgette bokáját, combját. A hirtelen újra megindult vérkeringés fájdalmasan bizsergette tagjait. Megkereste zsákjában a vacsora adagját, a kétszer sültet, szárított húst, a mint meg a csajkát. De hirtelen megállt a keze. Nem, jobb, ha nem eszik itt. Csak ott, ahol minden nyomot el tud tüntetni. Óvatosan végigsimította a földet, eltüntette a lábnyomokat, gyakorlott kézzel elrendezte a sötétben a füvet, száraz leveleket, a feltúrt anyagot. Levette az álványról a puskáját, összehajtotta a támasztót, visszahajtotta a csövét, gondosan beletette nejlomborítójába, majd a zsákba. Legalább 12 órán át nem lesz szükség rá, talán tovább. A puskát a távcső követte. A zsákkal a kezében felállt, és csöndesen elindult lefelé a szírtról, a sziget nyugati partján lévő mocsaras erdő felé. Nagyon lassan haladt, felidézve az előző nap megjegyzett útjelzőket, egy móhos nagy követ, egy nyári vihar által kidöntött fa elágazó száraz gyökereit, egy sima törzsű facsemetét, egy tüskés alacsony bokrot. A szírt viszonylag kopár feléről az erdőbe ért. Várt, figyelt. Csak a tücskök ciripeltek. Most már legalább száz méternyi sűrű erdősáv, a vén fűrészmalom és a körülötte lévő tisztás, meg még egy bozót választott el a kunyhótól. Belső zsebéből elővette Ceruza lámpáját, s a lába elé a földre világított, nehogy a magasban lévő ágak visszatükrőzzék a fényt. Reggelit itt ösvényt készített, egy lehajló ágat szorított le egy másikkal, kicsit odébb egy-két követ helyezettel stratégiai pontosággal. Ezt a természetesnek látszó, csöppet sem feltűnő ösvényt, csak egy dzsungelharcokban járatos felderítő fedezte volna föl. Követte az ösvényt, elhajlította az ágakat, félretolta a köveket. A ceruza fénye öt perc múlva vízről verődött vissza. Elérte az északi partot. Nyomban kikapcsolta a lámpát, s óvatosan tapogatózott a bozótban. Újai valami kemény, de üreges fémtárgyhoz értek. A csónakja volt az. Két lépést tett a csónak hátulja felé, legugolt, ismét tapogatózott. Egy gödröt tapintott ki a bozódban. Levette a zsákját, bedugta a gödörbe, aztán óvatosan bemászott maga is. Puskája majdnem a földet érte. A művelet időt és türelmet igényelt, de öt perc múlva már kinyújtózhatott álcázott csónakja alatt, a feje alatt a zsákjával. Elővette élelmiszeradagját és kulacsát, és élvezettel fogyasztotta el első étkezését hajnal óta. Jól kifundálta a dolgot. A csónak távol tartja az éjszakai nyirkosságot, ami aztán ráfagyna a ruhájára. Eltakarja a fényt is, ha éppen lámpát vagy gyufát kellene gyújtania. Összehajtogatta az ételpapírját, visszadukta a zsákba, és kivette a kis tárcát, amiben öt cigaretta volt, meg egy gázöngyújtót. A gyújtó lángja közvetlenül a szem előtt lobbant. Szájába vette az egyik filter nélküli cigarettát. Azért hozott filter nélkül cigarettát, mert a filter nehezen ázik szét. Valaki még megtalálhatja, ha nagyon alaposan keresik a nyomokat. Viszont a közönséges cigarettapapír és dohány vagy szétszóródik a világ négy tája felé az első téli széltől, vagy néhány nap alatt teljesen megsemmisül az első hótól. A gyújtó és a tárca visszakerült a zsákba. Némán cigarettázott a hátán fekve, és a következő napon több rengett. Nehéz volt bármit eltervezni, elvégre nem lehetett kitalálni más emberek szándékait. Némi elképzelése persze volt, ha pedig azokat mégiscsak másként cselekszenek, mint ahogy kikalkulálta, és véletlenül belebotlanának, már megvan a biztos rejtek helye. Hamarosan végzett a cigarettájával. Elnyomta a csikket. Reggel majd az lesz az első dolga, hogy eltüntesse. Aztán a személyhez emelte világító számlapú ébresztős karóráját, s beállította hat órára. Akkor még sötét van. A kunyhóban fél nyolc előtt nem fog fölébredni senki. Bővel lesz ideje enni, kiásni magát a csónak alól, eltüntetni minden nyomot a bozótból, amit a bemászáskor esetleg hagyott, és eljutni nappali őrhelyére. Ma éjjel nyújtózhat ki, és alhat igazán utoljára. Holnap rendbe hozza a bázisát, a rejtek helyét. Szükség van erre a biztonsági intézkedésre, mert rövidesen keresni fogják. Méghozzá elkeseredetten. Aztán biztosítania kell magának a gyors mozgás lehetőségét minden irányba. Holnaptól, ha csak nincs fantasztikus szerencséje, esetleg 72 órán át nem alhat. Fölhajtotta kabátja galérját, az oldalára fordult, és a lábánál lévő sziklához csapódó vízhangját hallgatva rövidesen nyugodt, mély álomba merült.